אל גויים המורדים אשר מרדו בי, המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה, והבנים כשפנים וחזקי לב, אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, והמה אם ישמעו ואם יחדלו, כי בתמרי המה.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 והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כינים והגה, והיא.